Одяг, шкіру. Коло брами не було вже підпилих сільських вуйків при краватках, десь гостилися за столом. Стояли хлопці й дівчата, жартували між собою, а далі за весіллям принишкла сумна порожня вулиця. Мав ще час до автобуса. Попросив у хлопців закурити. Бог знає, за кого його прийняли, бо на гостя він виглядав надто блідим і поважним. Гримнула музика, зненацька, ніби на похороні. Усі кинулися до брезентового намету. Він якимось дивом опинився з ними, відчуваючи довкола себе байдужу порожнечу, ні приязні, ні ворожості. Зовсім невелике коло, з якого неможливо вибратися втомленій тверезій людині. Він заборсився у тисніві разом з дівчиною у неприємно яскравій блузі. Почав танцювати, і цей танок був довгий, як вічність, поверх якої він не міг заглянути і побачити кохану в білій сукні і чорному серпанку, що закривав холодне, як сніглице, з якого витекла кров два роки тому, взимку. Він танцював, і рештки сил виходили з парою від мокрої одежі, аж доки дівчина не відчула, що тулиться до порожнечі але не могла в це повірити, бо такого не існує на весіллі, з яким несумісні смерть і чорний серпанок. То він раптом відчув, як холодні мурашки пробігають по спині, і запалив газ, щоб заспокоїтись, випивши чаю. Вона любила каву. Це ритуал, а не поглинання рідини. Захотів побачити маму, щоб розвіяла страх, але вона пішла до сусідки скупти гусей. Два роки минуло, наче два дні. Твоє життя не міняється, а її певно змінилося. І дочка вже підросла, Чужа дитина, яка, як і її мати, вдавала, що не потребує ласки і опіки. Усе скінчилось, розвіялось димом і не побіжиш зараз в тапках по снігу до поштової скриньки, чи немає листа. Обоє ми живі, здорові, тільки я, в засніженому містечку, а ти Посеред вокзалу, гамору, натопу Маленька і розгублена Чи пишеш ти далі про смерть і любов Невловиму і незрозумілу? Питають мене, чи щось пишу зараз Уже не питають, що я маю з того, Бо бачать, як живу Напівголодна, обдерта, хвора із малою дитиною. Те коло, яке я одного разу обвела кругом себе, Виросло і перетворилось в крейдяну стіну. Перш ніж пустити когось, Я довго дивлюсь у шпарину, А потім відходжу. Нікого немає вдома. Не можу вийти, весілою пташок Лоренса Стерна. Трохи згодом я вирушу в сентиментальну подорож по вигаданому світі, а зараз пора мити підлоги, перетворювати хаос дитячих пустощів на симетричну напівпустку. Тобто, крадькома по викидати обрізки паперу, обгортки від цукерок, Усі вогні – це вогонь, як написав Картасар. Усі вогні, гріючи, знищують.